TV som sänder live från Karlstad. Eh, jag är inte Torgas Lander. Det här är Anna Herdy som försöker kolla om sändningen funkar som den ska. Gott! Och eh, du heter Hanna Klang. Och är ombud för Göteborg. Mm. Gott! Eh, jag tänkte att vi skulle börja prata om eh, Jonas Sjöstedt som precis har hållit inledningstal. Eller precis och precis. Det är väl två timmar sedan nu mm. i och för sig. Men Ja, men det har hunnit smälta lite på ett bra sätt nu, tycker jag. Så att jag, är, jag är redo att prata om det. Mm. Vad, vad vill du säga om det då? <laughs> jag vill bara vända den. Så. <laughs> eh, jag vill, det jag vill säga om eh, Jumlats tal var att det var eh, helt eh, befriat från eh, den här gnälliga stämningen som har rått lite innan kongressen. Och vilket jag tyckte var väldigt skönt. Det var liksom inga sådana. Vi ska faktiskt ta hand om varandra. Eller liksom, det, det, det är liksom självskrivet att så är det. Man behöver liksom inte poängtera de här gränligheterna. Det tycker jag är bra. Han började inte lappa där liksom, nej, med nej. sprickan, nej. eller den påstådda sprickan ska jag säga. Den påstådda sprickan behövde inte lappas och lagas. Utan det var ganska han, han, känner, han känns ju alltid som att han är väldigt hemma liksom, framför en vänsterpartistpublik. Så att det är ju verkligen inte svårt. Men det jag tror jag tar med mig mest är det som handlade om... Liksom. Och som man har sett nu de senaste talen han har hållit är liksom en, en, en starkare och hårdare retorik gentemot socialdemokratin. Och det tror jag är eh, väldigt, väldigt bra. Eh, jag kan prata lite mer om varför sen. Mm. Vi återkommer till det. Vad tänker du då, du som är lite mindre oberoende? Mm. Eh, jo, men jag håller med. När jag så mycket. Det är, man ser ju att eh, Jonas myser när han pratar inför Vänsterpartiets kongress. Och det är jättehärligt att se, tycker jag. Eh, framförallt så det som fastnade för mig var väl eh, det han sa som också handlar lite om det här med att vara hård mot socialdemokratin. Att han säger att eh, vi är det enda vänsterpartiet. Och det är ju väldigt, väldigt sant. Framförallt vad det handlar om. Eh, alltså det är en stor vattendelare i svensk politik. Nu nästan känns det som arbetsrättsliga frågor när till och med socialdemokraterna attackerar strejkrätten. Eh, jag tror att det är där vi måste profilera oss. Jag tycker det var jättebra att han tog upp det. Kan det inte vara dumt då att man det finns ju egentligen bara en trovärdig samarbetspartner för Vänsterpartiet och det är Socialdemokraterna målar man inte in sig lite i ett hörn där då om man liksom går för hårt utåt åt dem ja, men Jag tror att vi måste vara, ha ett starkt självförtroende här alltså, det är precis lite som man sa det är, jag tycker inte att vi ska vara ett litet parti längre vi har möjlighet att faktiskt växa och det finns ett vakuum i svensk politik där Socialdemokraterna har glidit så mycket åt höger att de nu liksom är jag vet inte riktigt var de är nu, det är väldigt svårt att avgöra, men någon slags mitten, de vill vara lite mitten men många medlemmar håller vi kanske inte med om det och sådär. Ehm, där finns det ju en plats för oss tycker jag framförallt och jag tycker att vi borde ta den chansen. Vad säger du då? Du som har, du har ändå lite drivit det här på Flammans ledarsida. <hållande> det är inte, det är inte helt emot vad du, vad du tycker. Nej. Att man ska vara lite hårdare mot mm. sossarna helt enkelt. Men jag, tycker, jag tänker anlägga ett historiskt perspektiv på det här. Eh, många proffs tyckare idag i som har skrivit ledare inför Vänsterpartiets kongress säger så här eller särskilt rika Kärnborg på Dagens Arena säger så här Ingenting har varit bra i Vänsterpartiet sedan Gudruns tid. Allt har bara varit jättesvårt och jättejobbigt. Ingent, de har inte gjort någonting bra. Eh, och det håller jag ju naturligtvis inte med om, för det är en ganska platt och tråkig liksom analys som inte egentligen överensstämmer med verkligheten. Men det som det faktiskt finns en poäng i, det är att titta på varför gick det bra för Gudrun då, 2002. Jo, det handlar om att det var en socialdemokratisk regering som hade suttit vid makten, som hade skurit ner väldigt mycket i, i välfärden, men som också hade liksom svikit delar av sina idéer om liksom en utbyggd mer... Han, han var väldigt... alltså Han menar ju då Göran Persson alla vår landsfader eh, som ett givet han. Nej men eh, som liksom... Reinfeldt lyckades ju 2006 också att liksom etablera bilden av en trött eh, politiker. Det var inte riktigt, eller det var liksom dödsstöten för Reinfeldt, men den var ju redan på väg då 2002. Och det Vänsterpartiet gjorde då var att väldigt hårt kritisera Socialdemokratin. Eh, och det, det var ju då ett framgångskoncept. Det, däremot så tror jag att man måste. Gör det ännu smartare och med väldigt mycket mer profilerade frågor som handlar om just arbetsrätt och så. Här. För det är där också Socialdemokratin har ett väldigt starkt fäste. Eh, har man en gång hetat Sveriges eh, Socialdemokratiska arbetareparti så, så är det vissa saker som förpliktigar, men när man nu bara heter Framtidspartiet Socialdemokraterna så mm. finns det liksom lite att hämta, tror jag, för Vänsterpartiet. Men hur ser eh, Vänsterpartiets framtid ut om man är det enda det enda vänsterpartiet man har, men även om det går jättebra i valet, även om man får 10% liksom, men många medlemmar vill ju ha en ganska radikalt förändrat samhälle är det är det något man ska hoppas på under sin livstid som vänsterpartist ja, det tycker jag, varför inte men är det troligt Alltså det går ju inte att avgöra så här. Jag skulle säga att jag skulle bli jätteglad. Alltså ingen skulle bli gladare än jag om det <laughs> skulle ske. Men jag tänker att man får ta liksom ett steg i taget- eller ett, en mandatsperiod i taget nästan lite grann- och bara försöka göra det bästa man kan av det man kan- som det ser ut just nu. Det jag tror om det är ju också att det handlar ju om- att organisera människor. Och det är där som Vänsterpartiet har ett ganska stort problem idag. Det är klart att om man tycker rätt- om man tycker sig ha rätt hela tiden så är det bästa sättet att få andra människor att tycka rätt är att berätta om varför man har rätt och på vilket sätt det skulle göra liksom samhället bättre. Och på det viset, så, alltså där tror jag att då måste det bli fler vänsterpartister. Även om Jonas Sjöstedt nu på pressträffen liksom skröt om diverse mål i liksom medlemsantal och sådär... Eh, Vänsterpartiet har de haft flest medlemmar än vad vi haft sedan 80-talet. Liksom. Men när du säger vi så menar du dem. Det var ett citat från honom. <laughs> Jag menar att han sa det. Men, och, och Det är ju, det är ju jätte, jättebra, men det är, behövs ju uppenbarligen bli ännu fler. Och eh, fler som är ute och pratar med andra människor. Eh, många fler vänsterpartister som tar debatten vid fikabordet på jobbet. Eh, många fler vänsterpartister som möter liksom, frustration och eh, oro eh, där man bor och så vidare. Mm. Det var väldigt kul att som alltså om kaffekopparna, att man borde köpa fler kaffekoppar. Jag kan säga att i Vänsterpartiet i Göteborg har vi ju redan köpt in fler kaffekoppar och utbyggt på lokal, så att vi är redo. Så. Föredömligt. Mm. Eh, är det några sista ord om talet, eller ska vi gå vidare? Vi kan gå vidare. Gott. Eh, för vad man ska prata om härnäst är ju då valplattformen. Några första ord om valplattformen du något Okej, okej. Vad liksom förhandsnacket har varit lite här i alla fall i, i andra tidningar är ju att det kommer bli konflikt om det här med budgetramverket och investeringen. Alltså ska man kräva stora lån och investeringar i välfärd eller ska man inte göra det? Vad tycker du? Jag har faktiskt inte helt och hållet bestämt med den här frågan än, ska jag säga. Jag står och väger. Jag tycker att det kan finnas många poänger i det som motionen eh, säger. Men jag har problem med tanken att man inte skulle ta det från skatt. För jag tycker att hela poängen med det som vi jobbar med i våran, våran ideologi är att omfördela eh, pengar från eh, de som har till de som inte har. Och det missar man med den här. och De säger att det här inte utesluter den typen av politik, men... I praktiken gör det ju det lite grann för att man lägger fokus på någonting annat. Så det är väl mitt största problem, men jag har inte bestämt mig faktiskt. Hur många tror du att det är som precis som du står och väger i den här frågan? Oj, det är så himla svårt att avgöra. jag vet inte. <laughs> jag har ingen aning. En Ty del kanske. Vad tycker du då Anna? Jag tycker att det här är en väldigt intressant eh, diskussion och jag tror att partiledningen också tycker att det är en intressant diskussion. Man är inte särskilt rädd för det här eh, liksom, eh, slutresultatet men jag tror att jag, det finns både för- och nackdelar med motionen. Jag tror precis som Hanna att det som, det som händer om man... Eh, liksom, alltså, det ska man också säga att bara för att Vänsterpartiet beslutar då att man ska stå utanför budget, eh, eller liksom den överenskommelsen om det budgettekniska mm. ramverket så är det ju inte så att man eh, helt plötsligt bara blir det så eh, liksom att man får göra jättestora investeringar och så. Eh, men om det hade varit eh, verklighet så, så lägger man ju mindre incitament vid att ta in skatt eh, hos till exempel Socialdemokratin eh, de är ju redan väldigt emot <laughs> att det att ta ut större kapitalskatter. Och det är ett stort problem. För just som Anna säger så är det jätteviktigt att... Eh, det är på det viset man omfördelar eh, från rika till fattiga. Inte bara naturligtvis. Men sen så tycker jag att det finns poänger i de stora investeringarna. Liksom, eller krav på stora investeringar också. För att det är ju så väldigt, väldigt mycket som behöver... ja Det är så väldigt mycket olika saker som behöver göras. Och därför... Eh, Alltså det behövs byggas jättemycket höghastighetsbana för att vi ska liksom sluta flyga. Det, det behövs massvis med stora investeringar för framtiden som jag tror oavsett kapitalskatter eller inte kommer liksom då kommer vi behöva låna investera. Jag läser valplattformen och jag är ju inte expert på valplattformen men jag tycker att den är ganska lång och ganska bred. Jag vet inte om, om ni skulle hålla med om det? Ja, jag skulle säga att om man kollar på tidigare valplattformar så är den här betydligt längre än vad de har varit förut. Och det finns ju många anledningar till det, men det är väl för att man har haft en annan taktik. Eh, där kan man väl säga att jag tycker att partistyrelsen kanske inte har varit så himla bra på att kommunicera ut vilken tanke man har haft med valplattformen eller hur man har tänkt när man har kommit fram till det man har gjort. Vi har kommit ganska sent till de flesta eh, distrikt och framförallt jag, menar, jag vet att vi i Göteborg val så här: Jaha, vad, vad är tanken eller varför har man gjort så här? Och, ehm, det kan ju vara lite en, ja, typ brasklapp till en annan gång då, att man kanske ska vara lite tydlig i sin kommunikation med hur man tänker. Men ja, den är ju väldigt bred som du säger och det handlar om att man vill ha en berättelse om vilken typ av samhälle man vill ha så där, och det är det de säger i sina svar på de flesta motioner som vill ha mer sakpolitiska saker. Um, ja, det finns ju både för- och nackdelar med det men den är ju väldigt lång som du säger. Mm. Men finns det ett risk att den, att den blir, tänk att förra valet så var det väldigt fokus på eh, vinster i välfärden till exempel. Finns det... Och det finns väl lite olika uppfattningar om, om det var smart eller inte. Men eh, finns det ett risk att man liksom hamnar fel åt andra hållet här? Att man blir för bred? Att det blir lite att man, man vill allt som är bra? Typ. Mm. Jo, det gör det. Jag tycker det. <laughs> <laughs> det vill du säga Nej men eh, jag, jag, jag tycker... Jag, eh, valplattformar, eh, när de har varit korta så har, det, så har ombuden tyckt att den har varit för kort. Och så har man lagt till en massa saker. När den är för lång, då tycker jag ombuden att den är för lång. Eh, och eh, drar bort en massa saker. Eh, valplattformen är framförallt för att eh, det gemensamma projektet eh, ska sätta sig. Och eh, för att det ska liksom konsolideras av liksom ombuden och medlemmarna i Vänsterpartiet. Så att jag skulle säga att valplattformen är framförallt en intern produkt. Men liksom det är ett sätt att besluta tillsammans vad är det vi ska fokusera på. Och vad jag tycker också är intressant med den här valplattformen är att till exempel en sån fråga som 60-marsdagen som det har varit ganska mycket olika sorters debatt om under de senaste... Liksom fyra-fem kongresserna så, så har eh, ombuden på något sätt tydligare och tydligare markerat att den här frågan är viktig och nu är den där liksom. Sen så finns det ombud som till exempel från Göteborg som vill att den ska bli ännu mer tydlig. Eh, men men att liksom det, jag tycker ändå att det här är på en del sätt en av den närmaste tror jag, ombuden man har varit på länge i, i frågan om vilka politiska frågor man vill ska prioriteras. Och på det viset sen, sen har inte jag någon aning om hur partistyrelsen har liksom kommunicerat vad man ska ha den till. För det, det, de, de, de kommunikationerna når sig inte av. Men, men det är ändå, jag, jag tror att det här är alltså, sen kan man tycka en massa saker om vad som står i den. Men som sagt, jag tycker att, jag tror framförallt att, att valplattformen är ett verktyg för, för den intern debatt som nu kommer hända på kongressen. Och det är väl lite tanken, liksom. Är det så att man liksom, från, från idealt håll eh, går igång lite för mycket på valplattformen? Att man försöker liksom hitta nyheter där när det egentligen är mer handlar om att samla ihop partiet? Det är ju Vänsterpartiet, eller alla partier själva, som också försöker skapa nyheter på det man ska göra på sin kongress. Så jag tror inte det egentligen är jätte... Eh, märkligt att, det, att, man, att medierna också går igång på men det är klart medierna går igång på konflikter och i den här framförallt den som handlar om det ekonomiska ramver eller liksom, de ekonomiska ramverken är ju en konflikt men den är också en, en bra konflikt alltså den är, den är intressant och den förs mellan två vänsterståndpunkter snarare än liksom, en höger och en vänster och det är ju eh, väldigt bra mm. eh, Vad är då i den här valplattformen vad är Viktigast? Man kanske inte får ställa den frågan riktigt, men jag gör ändå. Vad är, vad är viktigast? I valperformen som ser ut nu eller i den som Ja, vi, jobbet, ja det är den som det blir <här> liksom. <här> ja. alltså, antingen är det något du vill ändra på eller så är det någonting du absolut vill ha kvar, tänker jag. Eh, jag menar som Anna redan hintade lite där så har vi från Göteborg varit väldigt tydliga med att vi vill lägga mer vikt på eh, frågan om sextingas arbetsdag. Eh, och som du redan har sagt så är det ju liksom en fråga som har varit uppe på kongresser och som man kan säga att partistyrelsen har varit lite motsträvig i att liksom, de har inte riktigt velat lika mycket som kanske kongresserna har velat. Men kongressen är suverän och på förra kongressen så bestämde vi att vi skulle liksom driva den här frågan och framförallt vi sa att vi skulle inte finansiera den utifrån det framtida löneutrymmet utan det ska finansieras genom en omfördelning av kapital. Och det är lite det som är hela huvudpoängen känner jag. Och därför vill vi att det ska vara vår huvudvalfråga. Dels för att det är en väldigt, väldigt tydlig ideologisk fråga som omfördelar kapital från rik till fattig men också för att det är en sån himla stor vattendel mellan oss och Socialdemokraterna och alla andra övriga partier. Men Moderaterna, det skrev ni, jag tror du skrev någonting om det i flammaren häromdagen, om eh, hur de attackerar las. Eh, och det gör de väl, tidsomtätten kanske, jag vet inte, mm. men det liksom kommer upp igen och igen. Uh, och socialdemokraterna nu vill attackera strejkrätten. Så att liksom, det är sådana frågor är sånt vi kan ta med in i den här debatten. Men den här frågan är en sån fråga man kan utgå ifrån. Det är också en offensiv fråga till skillnad från den frågan som var förra valet. När vi pratade om någonting vi skulle förbjuda. Det här är någonting vi vill genomföra. Det är ett framtidsprojekt kan man säga. Om man nu ska använda ett liberalt språkbruk. Så är det liksom ett projekt som vi vill, liksom, vi vill göra någonting som kommer göra livet bättre för alla människor i vardagen. Och om vi pratar om det på det sättet så blir det väldigt tydligt att vi är just det enda vänster det är de som faktiskt man kan lita på i den här frågan. Därför tycker jag vi ska driva den frågan. Jag tror eh, att frågan också har mognat. Alltså jag tror inte, jag tror att partiledningen för tio år sedan hade rätt om att inte driva frågan för då var liksom läget ett annat. Nu är läget helt diametralt annorlunda från hur det har varit på eller hur det har varit väldigt länge. Men också att liksom det behövs en nytänning i det som är arbetarrörelsen. Arbetarrörelsens eh, organisationer blir återigen större. Även om LO som helhet tappar medlemmar så har man liksom vissa förbund som blir viktigare och starkare. Eh, och även om det inte strejkas mycket på svenska arbetsmarknad så är det, liksom, det, det, det finns en, eh, en kampvilja och en stridbarhet tror jag, i fackföreningsrörelsen som är helt avgörande för det här landets framtid. Man ser att när... Kolle eh, går ut och dundrar om strejkrätten, ja men då måste Stefan Löfven stå på Ello:s vala upptakt och säga nej, vi kommer aldrig göra någonting med strejkrätten som eh, försämrar arbetarnas ställning på arbetsmarknaden. Eh, och det, man har ju svårt att tro det. Eh, men när Ello väl dundrar om någonting, samma gäller sjukförsäkringen, alltså då, det, det, är, en, det är liksom arbetarklassens kamp, främsta kamporganisation. Och jag tror att... Eh, Även eh, när även liksom, olika LO-förbund säger att 60-marsdagen vore bra då är vi, liksom, då är vi redo för 60-marsdagen. Eh, några sista ord? Innan vi... ja, men jag, jag, vill, jag vill säga en sak. Ja, det går bra. Och det är att eh, 60-marsdagen också är en, precis som Hanna sa, en, liksom, en reform som eh, utvecklar arbetslivet snarare än liksom försvarar olika... Alltså det är en offensiv eh, förslag på reform precis som till exempel en tandvårdsreform skulle vara eller en reform som handlar om att eh, snarare eh, alltså höja pensionerna jättemycket eller liksom göra ett nytt pensionssystem. Det är ju för sig att, att reparera och laga ett gammalt men eller så kan man säga att det är att slänga ut ett gammalt och ta in ett nytt. Men jag tror att det, det är också sådana frågor till, gemensamt med att liksom säga att sjukförsäkringen som den ser ut idag är skit. Vi måste liksom reparera den. Eh, men båda, man måste göra båda sakerna. Liksom. Gott. Du, några sista ord? Nej, inget särskilt, tror jag inte. Nej, tack. Gott. Då eh, tackar vi för idag. Mm. Och eh, vi återkommer imorgon. Mm. Vad händer imorgon? Eh, imorgon så... Eh, jag kan säga lite om vad som ja. händer morgon. Imorgon så fattar man beslut om valplattformen eh, ungefär vid klockan 15 tror jag, 14-15, någonting så kommer det vara slut. Och vi räknar med att ha en, en ny livesändning på flamman eh, klockan 4 ungefär eh, cirkus och sen så har vi en livesändning till på söndag ungefär vid lunch, eller hur som eh, ska sammanfatta lite hur det har gått och sådär. Så med det, tack. Tack för det då.